לא תשבח על חמץ דם זבחי, ולא ילין חלב חגי עד בוקר. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית אדוני אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך, ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. הישמר מפניו ושמע בקולו, אל תמר בו.